Rasulil Kerim, Muhammedin wa A'lalin wa sahbih ejma'in thunan na ba'da. Sede god ne, Muhammed s.a.v. je sa ashabima, krenu wa daubadhi, nedoknadnu umru. Biznat da suga mušci prvi put fratele, surat ila ashabi, pa postignut koji ugovor? Ugovor na? Na Na če? Na koga? Na Udebiji u posljednog ugovorna, kada je prva prisrga data prisega zvana Bejatu. Šta? Koja? Bejatul Ridwan. Zašto je data Bejatul Ridwan? A to što se Osmana u Mekij zadržali mušnici. Ova umra se također zove Umretul Qisas. Jer Allah Subhanahu wa ta'ala rekao u Al-Hurumatu Qisas. Za zabra, zabranjeni stvari ideje esas odnosno odlazna jer su oni prvi put Muhammed sallallahu alejhi ve spriječili pa je Muhammed sallallahu tu umro na Dokadiu uprkos što on to nisu voljeli kao mušici. Muhammed sallallahu alejhi kada je ušao u mešdžidul Haram imao je pravo da boravi koliko 3 dana Sviđa. po ugovoru sa Abu Davidijem. Ušao je sallallahu alejhi ve sellem, a zatim svoj ihram stavio po desnom pazuhu i prva tri tavafa odpočejuši od hađaru lesveda, dakle, prihvatio hađaru lesveda, odnosno za do dirnuoga, obavio je tavaf kaj je došao do kaj je došao do ruhnuljemanija, dakle, onaj ćošak prije hađaru lesveda, također ga je dotakao, i onda nastaju tri tavafa, obavio trčeći, a onda četiri, peti, šesti, sedmi je koračao normalno, kao što se korača sallallahu alaihi wasallam. Zatim, Muhammed s.a.w. kaži Rahimallahumrena rahimuljevome min nefsihi quwaten Nekh sa Allah smiluje čovjeku koji, koji danas pokaže svoju snagu Dak stavljanje hrama po desnom pazuhu kod ta vafa bilo je sa razlogom da se mušicima pokaže snaga muslimana jer su oni ta, šta, do tada odnosno smatrali su ih sladima a i do tada odnosno do njihova boravka me, u meki tlačili su muslimane ali ovim su bili poniženi posebno sa dolaskom sa osvojanjem Mekije, primijeći, odnosno govorit ćemo o velikim poniženjima koja se nanešena mušicima Mekije. Tada je Muhammed sallallahu sallallahu sallam dok je još bio u hramu, oženio se sa majmunom kćeri Harisovom. Iz ovoga Ebu Hanife, ilha nefi občento, uzme i dokaz da je dozvoljeno čovjeku, čovjeku dok je u hramu da sklopi ugovor, ka, koji bračni ugovor, i da ne spada u one stvari što kvare i hram, dok od ostalih imama kvare. Nakon obavnjeni umri i u tek sljedeće godine, osme godine Muhammed s.a. pripremio je vojsku da ih pošalje u bitku na mutit. Ovo neće pomoći. Na mutit. Tada je, kao što vam poznato, poslao trojicu predvodnika. Zejda, zatim Abdullaha ibn Rawahu i Džafera ibn Abi Taliba. U vojci je bilo 3000 muđahida. Međutim, kada su došli u Šam, Susrelo su sa mnogo, mnogo većim neprijateljima. Došlo su u zemlju Balkan. Po čemu je vama poznata zemlja Balkan iz prvog versa? Ko ona je? Ne mojte me ona je, otcu, u meni nijedatak priča. Došlo ona je, uzeo onoga, pozvu onoga, ušlo sam, ko mama? A-a, ne ima imena. Ja na kraju ništa ne skontam, 15 minuta razgoda s telefonom, džabe ja ja... Ništa, nisam razumio šta je Nina rekla. Amr ibn Luhayb, prvi Luhay, čovjek koji je bio radu prvog unošenja širka kod Gabe i na arabski poluotok. Dakle, odšao je zemlju, Balqa, na liječenje. Tamo su sustrali sila ekonomije. Tamo su sustrali sto hiljada bizantijskih ratnika, kojima se je pridružilo još sto hiljada arabskih flemena dakle, protiv muslimana. Dakle, tri hiljade protiv kolok. Često 200.000 ratnika. Zamiste sebi. Da. Stoi vas 3.000 protiv 200.000 neprijatelja. Kakav je bio vaš osjećaj? Ko što je on sad rekao, "Prpa Hajmo nazad. Djete moj pokopaj to." Tećini to pokopao, da vas za obrane. Sigurno cylinder strelja kratja. Muslimani su ostali dvije noći razmišljajući, odnosno da je donijeli odluku šta će u ratu, to jest da li će krenuti napad, da li će se boriti protiv suh ili da odstupe. Neki su rekli, pisaćemo Allahom, poslaniku s.a.a.v. pismo, odakle poruku, pa nek nam pošalji film ili nek nam odredi šta ćemo u ratu, to je u smislu da nam vrati uh, haber, da se mi povratimo u Medinu. Međutim, Abdullah ibn Rawaha je rekao tako me ono što je vema mrsko a zbog čega ste izašli to je šehadet, mi se kaže ne borimo protiv ovog narada sa snagom niti mnoštvom. Dakle, ne borimo se. I suština je islamske vjere odnosno džihada da se čovjek nikada ne bori svojom snagom niti svojom svojim mnoštvom. Nego šta? Allah subhanahu teala podržava svoju vjeru. Mi smo govorili to baš u odsme o tom pričali. Da islam uspoređen kao Loptica od gume. Što je više udariš od betona, više oskoči. I Allah Subhanahu wa ta'ala nije prepustio čuvanje ove vjede ljudima, nego je on uzio obavezu na sebe Subhanahu wa ta'ala da je čuvao. Pa je rekao, mi smo spustili opomenu juzik, odnosno Kur'an, mi ćemo ga čuvati. A u Kur'anu je čita vera što nači da će Allah Subhanahu wa ta'ala svoju vjeru sačuvati sve do sudnjeg dana. Međutim, ljudi, ono što je imao obavezu, to je da krenemo u džihad, Zato im je bila ibn Rovaha iskrenuo pažnju. Dakle, ne borimo se niti snagom, niti mnoštvom. Mi se, kaže, protiv njih borimo samo vjerom kojom nas je Allah subhanahu wa ta'ala počastio. Zato, krenite, a dobićite jednu od dvije lijepi švali da li će... Jera uvijek Ili pobjeda, ili šehadet. Pa ljudi rekli tako nam Allah. Istino je rekao... Vidimo da ste pravu zagijegali se. Pa, je, pa su ljudi rekli istinu reka Avdolaj i Ravaha, pa su krenuli u bitku protiv neprijatelja. Kad su došli u podnoži, odnosno pre samu Balkan, sustreli su se sa mnogobrojnom bizantijskom vojskom pod islanstvom, od koga? Od Hrakla. Međutim, Ubrzo nakon, dakle, početka bitke, prvi koji je preselio bio je Zed ibn Harithe. Zed ibn Harithe je krenuo direkt u vojsku, jer nema izbora. ni tri hiljade, tamo dvijesta ne moreš ti ići i čopat mrvice sa kraja. Nego, znao je šta mu slijedi, uvijest da je morao probiti kordon, odnosno neprejteljske redove. Nakon je ga... <kluh> Nakon njega zastavu je uzeo Džafer ibn Abi Talib. Zatim, Džafer ibn Abi Talib je sišao sa svog konja, zaklao i onda je nastavio u borbu. Zašto? Ne da ne bi konj počeo bježati ovom na konju, vodeo je on sa konjem, nego je sišao, zaklao ga i onda stupio kao pješak u borbu. Međutim, ubrzo nakon toga što je uzeo zastavu, neprijatelj mu je osikao desnu ruku, pa je prihvatio u liju ruku, pa mu je osikao i liju ruku. Mohamed s.a.v. potvrđi i kaže pa ga je Allah s.a.v. počastio sa dva krila u džennetu da leti gdje god, on hoće radijallahu anu. A pripovira se također da ga je na kraju neprijatelj savljom presikao na dva dijela, dakle na desnu i na liju stranu. Skroz ga presikao po, po treći put nakon što izgubio ruku. Ali prije toga uh, džarata Rebina bin Talibu nije ispustio zastav, nego ono što mu je ostalo od ruku, prigrlio je sa, dakle, sa onim, kako bi rekli, pačurovima i jelostacima ruku, prigrlio je zastav u sebi, dok neprijatelj ga skroz nije do krajčiju. Nakon toga zastavu je preuzeo Abdullah ibn Ravaha. Isto tako, kao, je, kao je njegova, dva njegova dva prethodnika, stupio je direktno u borbu sa neprijatelja, dok nisu ubili. Nakon toga, musliman se dogovorili oko koga? Oko Halda ibn Velida. Halda ibn Velidu i o Džahelijetu. I o Džaheliji, prije je primio Islam, bio je opasni, poznat ratnik. I obično je poznato da vojna lica u sebi malo rahmeta imaju. Imaju nešto puno rahmeta, sa njima nima rasprave. U nje ga je i gotovo. Zato smo spomenuli da je u vremenu Hilafet Ajbu Bekra bio ko vojni takla voj, vođa, vojsko vođa. Khalid ibn Velid, Allah je sastavio Khalida sa Ajbu Bekrom zato što onaj je bio žestok, onaj je bio blag. Međutim, kad je onaj čovjek bio, bio žestan, pa je Allah subhanahu veta odabrao kao koga <kuh> za vojsko vođu. Ko, molim? Ne, ne, Ko je išao sa Muazom u Jemen? Nije ni Amerivne vas. U Bejdulla. bio je, bio je blag kao vojsko ođa, jer zašto? Omer kašali vojsku, kod Omera nema povrata. Do kraja i da se završi posao. Bit mnogo spomena omer još u narodnim bitkama, jer ima mnogo bitke, a vi samo bilješte popravimo, vidite da znate na kraju inša za ispit. Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam, njemu je došla, odnosno Muhammed Sallam je došla objava onome šta se desilo, Ubejdulla ibn Đarrah. Dakle, bio vremenu Umera ibn Hatara. Muhammad s.a.v. došla je objava o onom je šta se desilo. Kaže, zastavu je uzeo Zaid ibn Haritha, pa se borio sve dok nije poginuo kao šehid. Dakle, Muhammad s.a.v. potvrdio šehade. Zatim je uzeo Dja'fer, pa se borio sve dok nije poginuo kao šehid. Zatim je Allah s.a.v. prošutio malo, dakle, zastav, a onda se promijenila, kaže, izmijenila se lica Jansarija. Pa su pomislili da se nešto nije desilo Abdullahu ibn Ravahi. Abdullahu ibn Ravaha je bio od Ensarija. Pa je Allah pos. ins. s. rekao sad je uze Abdullahu ibn Ravaha pa se borio svi dok nije poginuo kao šehid. Kaže, podinuti su mi u džennetu. Isto onako kao što vidi kad je čovjek uspava na krevetima, odnosno na sjedanjkama ili na mjestima, na položajima od zlata. Pa sam vidio krevet od Abdullahu ibn Ravahi kako se odmaklju od njegove dvojice prijatelja. Pa su rekli zašto? Zašto to? Zašto je odmaknuti njegov krevet, odnosno njegovo mjesto srednje od one dvojice? Zato kada što s njih dvojica poginuli, a i Nirovaha je malo ustuknuo, pa se povratio i nakon njih jedan, jedan vremenski period, pa i on preselio. Muhammed Sala Selem se plaho žalostio zbog smrti Džafara ibn Ebi Thaliba, a i njegovih prijatelja. Kaže, Odnosno, Esmaj, uh, čiju Mejsova pripovjeda, kaže, kada je Džafer preselio njegovi prijatelji, došao je Allah poslanih sr. v.s. kod mene, a ja, sam, kaže, upotmina, uh, a ja sam pripremila djecu, odnosno pripremila sam hranu, potkvala sam tijesto, opravila sam djecu, namirsala i, i očistila. Pa mi je Allah poslanih sr. v.s. rekao, dovedi ih meni. Pa sam rekla, odnosno pa sam ih dovela. On je kaj promirsao i potekle su mu suze iz očiju. Pa sam rekla, Allahovi poslaniče, za oca i majku vite te zašto plačeš. Kaži, hoći da ti kažim za Džafera i njegove prijatelje. Odnosno, jer hoći da im kažiš nešto za Džafera i njegove prijatelje, kažeš, da, danas su izginuli. Kaži, ustala sam plakajući. onda se, kada žena okupila oko mene, Muhammed sallam reče, izađe pa reče, nemojte dopustiti da se, dakle, oni da budu u tuzi, nego im pripremite hranu, jer su oni danas zauzeti Nedačom svoga muža, to jeste džaferova, porodica, ne da će svoga džafera. Što je danas jedan od loših občaja kod nas, to je dok se ukopa kod nas mate, od nas hajmo dernek, hajmo raspavali priča, hođa sa ženama, devhid halka, tandara mandara broć, mate-a pita ni šta je ni kako je, umjesto što stajebalo ostati kod njegovog kaburata, mojela Allah s.w.t. da ga učvrsti, on se vratili vam, kod njegove žene ispeja, ispijaju kahve totalno suprotno od islama i od onoga što je Muhammad s.s. naređivao da se radi. Žene su plakale. Žene su, dakle, zbog ove, da, žene su plakale, pa je Muhammad s.s. rekao idite, idite i ušutite ih. Ako bude bilo potrebno, zaspite im, kaže, usta prašino. Zašto? Jer nije dobro, odnosno, zabranjeno kukajte za meditom, zabranjeno kukajte, jer Muhammad s.s. kaže ni od nas onaj ko, ona ko kuka za meditom, niti od nas onaj ko čupa Odič sa prsa, nitko se udara po obrazme iz tuge, nikto je od nas onaj ko se poziva na ne zna, ne zna božačke to jest na pagansku vjeru. Haldibinu Elid je uspio sačuvati vojsku. I to je nekoj i način. Kad je preuzio uvodstvo zbog onoga što se vojska umorila i da bi prepao mnogobrojnih neprijatelja, šta je uradio? Izmijenio je položaje, desnu stranu na lijevu, lijevu na desnu. Vojsku sa čela stavio pozadne, pozadne, dakle, tako da se je nepriteljima vojska. A onda, nakon te bitke, zadnje, oni se povukli u Medinu. Pa su ih nazivali kako? Fura, to jeste pobjeglija. Mohamed Salasim kaže ne, oni su napadali, a nisu bježali. Što je jedan od dokaza, ako je muslimanska vojska mnogo, mnogo slabija od nepritelja, da ima pravo da se povuče, odnosno da ustukne od borbe da ne bi izginuli svi bez, a da se postine glavni i osnovni cilj. Nakon toga dolazi oslobođenje Mekije i do mjesec u Ramazanu osme godine po Hidži. Razlog da Mohamed s.a.v. krene sa vojskom, odnosno sa sahabima na Meku bio je taj što je pleme Benu Bekr ibn Agdu Benad napalo na Banu Khuzaa. Mi znamo da smo govorili kod ugovora na Hudajbi. Da je bilo dogovareno da koji god hoće pleme da uđe u ugovor ili primirje ili savezništvo sa mušiticima može. I koji god pleme hoće da uđe u savezništvo, savezništvo sa Muhammedom sallallahu alejhi ve može. Tako da je Banu Bekr ušla u savezništvo sa Kurešijama, dok je Banu Khuzaa, dok su Banu Khuzaa ušli u savjezništvo sa Mohamedom, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, dokrvarne, odnosno zbog nekih, kako bi rekli, nesređenih računa, još od prije, prije same hudebije, između Benu Bekra i Benu Huzaa, a to da je ne, da su neki ljudi iz Benu Huzaa ubili jednog iz Benu Bekra, pa su obili njihovu, pa su obili njihovu, eh, kad, nakon ugovora na hudebije, Benu Bekra su napali na ove i pobili su neki od njih. Amr ibn Salim al-Khuzai došao je kod Allahu meslan selamit u Medinu, Khuzai živela na domah Mekke. Došao je iz Mekke žaliti se Muhammedu za napad plemena Banu Bakr, pri čemu su im po pritekli pomoć ko? Qurajsheje. Qurajsheji su pomogli Banu Bakr u ratu protiv Banu Khazara. Qurajsheji su s time prekršio ugovor koji je postignut na Hudaibij, a onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče: "Bićeš podpomognut Amr ibn Salim." To jeste, dali smo ti prisjeglostno, dali smo ti obećanja i ušli si u naše savjezništvo, mi ćemo te pomoći. Mamesha Selem kaže, kada je, dakle, Amr ibn Ebu Salim završio, kaže, doće vam Ebu Sufjan da potvrdi ugovor. Doće vam Ebu Sufjan da potvrdi ugovor. Zašto? je Ebu Sufjan nije bilo u korist da se prekni ugovor, ali već ono što su uradili, uradili su. kaže, Dakle, kad kažem riječ, kaži, se, misli, odnosi se na Ibn Hišama. Uh, zatim se u povratu Budejl Ibn Varka susreo sa Ebu Sufjanom. Budejl Ibn Varka je bio od plemena huza. Susreo se sa Ebu Sufjanom u Asafanu. Kaže ovaj, Ebu Sufjan, jesi li bio u Medin? Kaže, nisam. Je li u slagu? Jesi u slagu. Dozvolim taj slagati, jes, jer on su u ratu, u rat. one su bili u ratu. Kaže, o, Ebu Sufjan kaže, ako bude u Medini sad znaći to iz uh, Balegi i njegove djevi. Kaže, ako bude u Balegi košpica od Hurmi, kada je sigurno bio u Medijini. Zato što je Medijina bila poznata po Hurmama. I kada je ošao i rastrljeno ovom Balegu, kaže, puno je bila Balega Hurmi, kada je prevaraju bio je kaže, kod, pardon, bila je košpica, prevaraju je bio je kod Muhameda. Se, šta je to zašlo? Da su već tražili zašto od Muhameda, sallallahu aleyhu sallam, od čega se Ebu Sufjan i bojavu. Za okčak. Imali stolko toliko hurni da je hrane stok. A danas u nas šta? Da kupiš paket hurni trebaš se, odluži malo kvalitetni, ne mislim na ovi tumski. Ebu Sufjan je došao kod Muhameda, sallallahu aleyhu sallam, u Medinu. Prvo u kojom je su bila je njegova kći Habiba, kći dakle Ebu Sufjanova. Međutim, kada je došao u kuću Allahovog postanika, ti da si jedan njegov postanik, ona je uzmakla, a on kaže, šta ti je kćeri? Jel kaže, čuvaš mene ili kada čuvaš postanik, nekada čuvam postanik pos Allahov postanika, jer ti skaže nečist, zato što si mušrik. Zato što si mušrik. Zatražio od Habibi da se zauzima kod Allahovog postanika, a ona je rekla, ja zauzmati ni za koga neću. Zatim je otišao kod Allahovog postanika, Muhammad s.a.v. nije ti, da ga saslušao. Zašto Jer dojučer su bili neprijatelji, roganjali su i tako dalje. Ml. sallallahu alaihi wa sallam nije htio, od, nije mu ništa odgovorio. Zatim je došao kod Ebu Bekra, govoreći mu... Dakle, Ebu Bekra zauzmaj se kod Muhameda da pregovara sa nama. Ebu, Ebu Bekra reče, kaže, ja to sigurno učiniti neću. Zatim je došao kod kova, kod Omer ibn Hataba. <laughs> Našao je pravom. Došao je kod Omer ibn Hataba, kaže... Dakle, Omer ibn Hataba nije odgovara. Kaže hoće da se ja za vas zauzmam kod Allaha uposlanika. Takov mi Allaha. Kaže samo tražim trunčicu da povedim džihad protiv vas. Reku mu: "Oč, tren trunčica feraz, bilo ko da ja povedim džihad protiv vas." Satimi otišao do gdje došao kod Ali i ne vitalba, ravni elanhu, a kod njega je sjedla Fatima Muhammedov sallallahu alayhi ve sellem. Dok i država je kaže Hasana u krilu. A onda neko Sufjan reče Alija Jučer si, kaže, bio najbliži nama s rodstvom. Ja sam ti došao sa potrebom, hoćeš se zauzmati kod Allahov poslika za mene. Kaže, teško tebi, Alija Mlodgoj, teško tebi Abu Sufjane. Allahov poslika je odredio stvar, odlučio se na stvar o kojoj ti ja ne mogu govoriti. To je ta pogodna pohodna, pohodna neku. Zatim se okrenuo Fatim i rekao, Muhammedovak će, hoćeš se ti, kaže, zauzimati, jer ćeš na red svom sinu, pa se zauzima kod Allahu odnosno kod Muhammeda s.a.v. a on će biti uglednik među Arapima sve do kraja svoga života. Pa je rekla <coughs> nije dostigao to, dakle moj sin nije dostigao taj stupanj da da štiti to tj. tebi i tvoj narod. I niko se neće zauzmati kod poslanika da vas zaštiti. Dakle svi su ga odbili, niko nije htio da se uzma kod Muhammeda s.a.v. Mu'amhez sallam je nakon toga naredio Ashabana se pripremi po, u pohod na Meku. Od onih, dakle od broja, odnosno dotad možda ne broja, u Bojske je 10000 hiljada boraca na osvojenje Mekih. Mu'amhez sallam od priprema dakle, koje obavio, također jedan obično poznatan koji smo mi nekog puta spomenuli, jeste da je u putu, u subhanahu ta'la kaže Gospodaru moj, ukloni špijune i one koji dostavljaju habere Kurajšijema, svidok ne dostignemo državu koju smo ciljali. Međutim, između ashaba jedan se izdvojio, to je bio Hatib ibn Velda. Hatib ibn Velda poslao je pismo Kurajšijema obavještavajući ih da Mohamed sallallahu alejhi ve sellem sprema sa svojim vojskom da napadne Meku. Zatim je dao jednoj ženi, a ona je uplela, ona je splela pismo u svoje platence. Alah poslali se Selend je poslao Alijevni Alijevne Vitalida z Berigne Avala da je stigne. Stiglo su je i onda su i naredili da je dade. Zna ona kaže kod mene nema ništa. Kreni kaže Alija. Ali kaže: "Ili ćeš dat, ili ćemo te razgoliti." Kaj svućemo te, skinete. I ona kad je vidjela da nemaš Ali s Aliom, ona kaže okrenite se, okrenite se nastavom, i okrenila se, isplela iz dala im pismo. Zatim je vratila s ovim pismom kod Mohameda sallallahu sallam, a on je pozvao Hatiba, i kaže, Hatibe, šta te je da to uradiš? Kaže, poželji poslaniče, svi vi imate nekoga u Mekiji, ja nima nikoga, osim što mi je ostalo tamo je metka, nema niko štitni metak ni porodcu, pa sam mislio da učim neko dijelo kod ljudi kako bi zaslužio, jel, kod njih, kako, kako bi rekao, njihovu naklonost, zaslužio njihovu naklonost, a onda Omer ibn Khattab kaže, Boži poslanič, pusti me da ga skratim za glavu. On je sve se kaže, ne Omere, on je bio od učesnika bedra, Allah subhanahu wa ta'ala je pogledan učesnika bedra je rekao, činite posto ovoga dana šta hoćete. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala objavio Khattabu, ovi koji vjerujete, nemojte uzmati moje i svoje neprijatelje za zaštitnike pokazujući prema njima ljubav. Moame se da Selem da dakle, nakon svih ovih priprema krenemo u putju sa ashabima rameki a u u Medini ostavio Evu Ruma kao čuvara odnosno kao namjesnika dok su oni boravili. Našto su oni išli prema Mekki. Moame se da Selem reksmo krenemo u 10 gramazana. Postio je sallallahu alejhi ve sellem i, i ljudsku postel. Međutim kad su došli Do u Dejda između Asfana i Amjel Matala, dakle mjesta između Mekije i Medine, Mame Sala Selem se iftario u toku dana i naredio Ashabima da se iftari. Zašto? Jer kada dođe stupa, odnosno kada posti, dovede čovjeka da nemoće sadat puta, njemu je bolje da se iftari nego da posti. Osim onaj ko ima, ko može da istravi, ko, ko ima snagi, on smije post i nije mu grije, iako je bolje da se čovjek iftari zato što je to Jedna od koja koju je Allah subhanahu wa ta'ala dao svojim robovima. Zatim nastavi Muhammed Salao srl. dok nije došao do zahrana sa 10.000 hiljada katlimana. <tipana> <tipana> <tipana> <tipana> Ebu Sufjan ibn Haru sa još nekim od svojim prijatelja izašao je na doma Kmeki. Dakle, očekivao je, znao je da je nemirno da će Muhammed Salao srl. napasno da će krenuti na Meku. Krenuo i onda je naletio na tabor muslimana. Međutim, Mohamed Sad Salim je prijatel da svi zapale šta? Vatre. I zamislite poljanu sa 10.000 vatri kako izgleda. Oko vatri sedi nekoliko ljudi, ne sedi čovjek na vatri. Ali izgledalo tako kao da, je ne samo va, 10.000 vatri, da oko svaki vatr nekih čet četvrsta, to je 40.000 ili već više. Tako da je Abu Sufjan vidio, dakle vojsku, za koju je znao da ne može, da je ne može pružiti otpor Došli su kod Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam, pa su bili na Goviješteni, dakle, da su došli ka, kao gosti. Umu sallam je rekla Boži poslaniće, evo ti kaže Amidžića i tvoga tečića i tvoga iz Tazbine. Ko je bio iz Tazbine? Evo je Sufjan, bio šta? Kojišija. Ma nije punac od Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Sličkoj cijel. Zapominas mama ono pride no, Habiba bila udata i Muhammeda sallallahu alejhi ve Bila udata za za Mohameda sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, "Neam kaže potrebi da razgovaram." Što se tiče kaže Moga Amidića sramotio me. Što se tiče kaže Moga Tečića i, mo i moje tasbine, to jest mog punca, tak da kažem, on mi je rekao ono u Mekki što mi je rekao. Ja debo Sufijanga je ponižavao dok je bio u Mekki. Kad su čuli Ebu Sufjan reče tako me Allah, ako mi ne dozvoli ja ću uzeti, kaže, ovog sina otiću, kaže u pustinju sve dok ne crknem od gladi i o žeći. Mame Sala sada, sada je to čuo, bilo me žao jer je samo samoga i nije volio da se dakle, ljudi ubijaju, pozvao ih je pa su ušli kod Mohameda s.a.v. ali i kod s.a.v. Ovom prilikom, dakle kad se Ebu Sufjan sestruo sa Mohameda sada, sada tada je primio islam. Zašto? Jer Muhammed s.a.w. rekao, teško tebe, Ebu Sufjane, zar ne znaš da ne ima drugog Boga osim Allaha? Kaži, za oca i majku bi te zamijenio Muhammede, da sam znao da postoji drugi Bog, pomoguo bi mi, da postoji drugi Bog mimo Allaha, pomoguo bi mi u ovoj, ne Kaže Kaži, teško tebe, Ebu Sufjane, zar nije vaka došao da povjerio sam ja Allaho poslanik? Kaži, Od uvijek od kako se pojavi pa do dan danas u mojoj duši uvijek je nešto stajalo, to jeste mislio sam i postavljeno nešto da razmišljam o tebi, da mislim da stig Allahov poslanik. Kaže, Muhammed, kaže teško tebi primi islam posvjedoči da nije drugog boga osim Allahi, da je Mohamed njegov poslanik prije nego što se glava skini. Ibn Hišan pripovjeda dalje, pa je posvjedočio istinskim šehadetom i primiju islam. Međutim, Mohamed Sadarsalem je znao da je Ebu Sufjan ugledan i da vole ugled. Čime ga je Mohamed Sadarsalem počastio nakon primanja Islama? Prvo, ponudio mi da primi Islam, drugo, postavio ga u život kao muslimana. Treći, rekao mu je, onaj ko uđe u Ebu Sufjanovu kuću, bit siguran. Ko zaključa svoja vrata, bit će siguran. I ko se sakri u mežito, jesmežite da haram kod kave, bit siguran. Što je za Ebu Sufjana značilo mnogo to jest, to dana Ebu Sufjan je mogao dati kom je hoće u Meku zaštitu, zaštitu da ne bude ubijen, a zbog toga što je volio ugled, što je još jedan stvari, da približi njega Muhamedu sallallahu aleyhi, veselan jer Muhammed sallallahu aleyhi poštovao ljude skoda njihoj ugledima, makar njim ugled, makar i ne bili musliman, u ovom slučaju je Ebu Sufjan primio islam. Međutim, jedna stavki koju je Muhammed sallallahu aleyhi da istakni u putu za Meku, je Abasu. svome Amirši. Kaže: "Uzmi Sufjana i zadrži ga na put ka budemo mi prolazili." Pa bi kaže pre, plemena prolazla jedna i za drugu. Onda je Sufjan reče: "Ko je ovo?" Kaže pleme Sulej. Kaže: "Šta hoće ono od nas?" Kako baj, nismo nikada hteli sa plemenom Sulej. Zatim bi našlo drugo pleme, kaže: "Ko je ovo?" Kaže Muzejne. Kaže: "Šta hoće one od nas?" To je, zašto su svi pristali uz Mohameda sallalahu sallam, to je svi napustili, Kurejši, niko više ne je sa Kurejšijama. A onda je kaže, ja bih gobeo štao, tu je pleme, po pleme, pleme, po pleme, pleme, pleme, nije, sve dok nisu narišli ko? Mahažvijansari je, ali su bili mnogobrojni. Pa je rekao Ebu Sufjan, ko su kaže, proti ovih se, kaže, boriti ne može, protiv njih borbe nema, ni uspjeha, ni odbrane. Tako mi Allaha, Ebu Fadl, to jest Abbas, kraljevstvo tvoga, odnosno vlasništvo tvo, ili kraljevstvo tvoga uh, bratića je postalo nešto nepojmljivo. Dakle, kada je vidio njegovu ostavu za Mame Sala Selem, ne može se više niko suprostaviti. Kaži, dakle, Abbas kaže, rekao sam Ebu Suhjanu, trči, spasi svoj narod, jer... Ako ih ne obavijestiš odolasku Mohameda sa njegove vojske, gdje će se pokoj, tu je sto, niće misli da se i bran, tako dalje, nego obavijesti ih da se smije šta da se sakriju u tvoju da se sakriju u harem ili da se sakriju u svoje kuće. <gled> <gled> da bi Sufjan je došao u Meku, obavijestio je Mekelije o dolazku Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam. I rekao, ko se sakriju u moju kuću, bit će siguran. Ko sakriju u hare, bit siguran. Ko zaključa svoje vrata, bit će siguran. Onda Hind kaže, teško te propud da kakva sigurnost, kako što, ne ima sigurnosti od njega, nego uzme oružje u ruke. A Ebu Sufihan bio debel Kaže, ja se ovakav borati neću, ko je sakriju svu kuću i čekao dolazak Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam u vojski. Mohamed Zubeir ibn A A'vamu da uđe sa strane Kudejna. Zatim Zubeiru odnosno, Zubeir došao sa ljive strane Meki Sad ibn Ubad naredio da dođe sa mjesta Kuda i rasporedio je ashab. Nije bilo incidenata, osim što je i krime ibn Ebi Džahl usprotivio se i naletio na koga. Na Halda i Velide. Naletije na Halda, halda, halda. i na Velide, a Halda i Velide kao glavni vojskovođa, kod njega nije bilo takođe šali. Dakle, došli do Okršaja, jedini okšaj koji je desio izveđu Halda i Krimi na ulazku u Meku. Sa njim su bili takođe Suheil ibn Amr, dakle, malo poznati ljudi u Meku. Jedini, kažem, koji se usprotivili njihovom dolasku, ali do veće bitke nije došlo, samousvjećene. Reki. Mame se da srlen i naredio se pojedincu meke ubio. Ja nić spomnje tražog spomencama neka imena da imate neki uvid. Abdullah ibn Sa'ad on je bio kao musliman, pisao je obje muhamedu sallallahu alejhi ve Zatim kad je Allahu plejani sallallahu alejhi ve poslao u Meku, on je otpawl i pratio se mušricima, pa imam se da naredio da bude ubijen. Zatim, Abdullah ibn Hatal također je jedan što je primio islam pa je u putu kada se vraća u zameku ubio svog prijatelja, saputnika ili slogu pa je se Saddam rekao glava za glav, odnosno, mora biti i on ubijen. Također njegove dvije sluškinje koje su mu pjevala i pjevala su protiv Muhammed Saddam Riđajuća pa je Muhammed se redio da i one budu ubijene pa su ubijene. Huwairis ibn Naqid, Hu -naqid također bio ubijen. Muqis ibn Subabe, Sara i Ikrime ibn Jabin Džehl osim što je Ikrime pobjegao u Jemen. Pa je poslije njegova žena se zauzmela kod Muhamada sallallahu alayhi wa sallam molići Muhamada sallallahu alayhi wa sallam da mu dopusti da se vrati, da dozde se pokaj iz Jemena pa je Ikrime se vratio i primio nakon toga Mohamada sallallahu alayhi wa sallam je ušao u harem. Prvo što je čemu je prišao, šta bila je Ka'ba. Na ulaz na Ka'ba, bio je kip, odnosno nešto napravljeno u obliku goluba, pa ga je Muhammed sallallahu sallam uzio svojom rukom i razbio, odnosno razvalio, bacio ga na zemlju. Zatim je rekao, La ilaha illa Allahu vahdehu, la šarike leh, sadaqa wa'adeh, nasara abdeh, wahezelme la hazabe vahdeh, la la kullu ma therati neudamina u malinu da'a, fa huve tahta qade me Nema Boga osim Allaha, on je jedan jedini ortaka nema, Ist, istinski ispunio svoje objećanje, pomogao je svoga roba, e, porazio je saveznike sam, on, subhanahu wa ta'ala, sve ono što je bilo od krvi ili metka, od džahilijeta, ja staljam pod svoje dvije noge. I tako dalje, dakle, muhammad sallam. I još jedan očinom, a to je ponizio je same Mekelije, nije im pružio priliku da se borei, druga stvar ponizio je božanstva s tim što je on, salalahu selem, rušio svojom rukom, a onda iskuvarao rištevira, la ilahe lalahu mahdavu, la šarike, le. Hajde, miša Allah. Nastavit će Alhamdulillahi <laughs> wa salatu <laughs> wa salamu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa dna'in. Muhammed s.a.v. između ostalo, kada je prišao kjabi, usao je unutra, krenuo naprijed, dakle, od kabijenskih vrata unutra kada je usao, krenuo je naprijed, kada je došao do zida, zatekao je, dakle, kipove, očitio od kipova, pohlupao i. Našu je sliku na kojoj se nacrtali Ibrahima, alaihissalatu Selam sa strelcama u ruci, pa je rekao, sallallahu selem, takome Allaha slagal su, nikad nije, dakle, nikad nije bio praznan, jer niti je bacao strelce. Allah je ubio za njihove izmišljotnje. Očitio je, pa je klanjao u tom dijelu, dakle, dok je ušao sa čevenskih vrata, naprijed, došao, došao do zire, tu je klanjao. Naredio je Bilalu, da proči je zan. Pa su Ebusufjan, zatim Aitab ibn Asid i Haris ibn Hisan sjedneli na Dom Kjabe. Pa je rekao Aitab ibn Asid, Allah je počastio Asida, to jest moga oca. Pa da nije čuo ovu. Kaže Haris tako melaha da je, da znam da je u istinu ono što on govori ja bi ga stideo. Ebu Sufjan kaže ja ništa neće reći. Šta god da progovorim, on kaže ovi kamenčići će ga obavijest da samo to ja, da sam ja to rekao. I da mu su obavijestio da više ne smije ništa govoriti o Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa je lahou protesto sam se na izašao i rekao znam sve šta se ta kaže priča. Nije bio, ali došla mi je objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sadini spomenuo svako od njih šta su rekli. Pa Haris, pa su Haris i dr. rekli svjedočimo da si ti Allahov poslanik tako nam Allaha ovaj stvar niko nije mogao da ti pokaže osim on tj. Allah subhanahu wa ta'ala Kad je Meka osvojena očičena kiaba od kipova, od idola u srcima Ansarija pojavio se strah u srcima Ansarija pojavio se strah Zašto? Bojali su se da neće Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam ostati kod svojih kući. A su rekli, zar ne da Allah, poslanik Sallallahu Alaihi Wasallam, došao u svoju zemlju, da je Allah, subhanu ta'ala, je da ju je osvojio, dok je Allah, poslanik Sallallahu Alaihi Wasallam, stajao nad doma k njih i učio dovu. Kaj je završio, okrenio se rekao, šta ste, kaže, rekli? Ništa Allahog posla niće. A Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam je nastopitao sve dok nisu rekli, onaj, bojimo se da nećeš ostati. Kaži, utječem se Allahu, smrt, odnosno život, život samama, smrt, smrt samama. Dakle, neće se nikada razdvojiti od vas. Nakon toga Allahu, poslanih s.a.v. je poslao Halida ibn Velida, Beni Djudheimi uh, od Kenanija, ali kad je Halid došao kod njih, dakle, došao kod tog plemena, on se pobojali da ih neće ubiti. Uzeli su oružje, a Halad ih im kaže pustite oružje, ljudi su primili Islame. Kad su ostavili oružje, Halad ibn veli bi ih je sve pobio. Odnosno, prisutne tu sve je pobio iz plemena. Mame sallallahu sallam je došao haber o tome, pa je rekao Allahu, ja ti se utječim, odnosno, ja sam čist pred Allahom od onoga što je učinio Halad ibn veli veli veli veli Je posla Khalda ibn Walida. Da ih pozovao u islam i da jel ulišti <tip> širk od njih od širka, kao kiboj i tako dalje. Al-Khaldim nebelin ih je pobio. Jer, maufri sa rekao da vojskođe teško da imaju milost odnosno takvi su ljudi inače pa na raju. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve svoje za svoj pravdnost. Nije dopustio da njihova krv bude tek tako prosuta. Pa im je na dokranti svima krv nakon koji bi ubijen. I kaže se da je poslao Aliju sa zlatom, odnosno sa otkupninovom da ih otkupi, dakle njihove mrtve. I onda ih je Alija upitao, nakon što ih je nadoknadio, čak i posudu iz koje su psi jeli. Čak i posudu iz koje su psi jeli. Pa je Alija upitao da li je nešto ostalo, pardon, da li je nešto ostalo da nam ih se nadoknadio. Kažu ne, sve svi platiju. Kaže, ovo je ostatak, poslanika vam ga šalje kao još jednu nadoknadu posle nadoknade. Dakle, Mahmislav 7 bio potom pitanju pravedan, tako da nikom nije učenjena nepravda. Jedan čovjek je došao kod Allahom posloneike, ne spominjemo imena, pa je rekao Allahom posloneiku, nakon vijesti, je, nakon što je došla Mahmislav 7, da li je neka, neko pokudio haldo taj čin. Kaže, da, čovjek bijelog lica prišao mu je pokudio, pa ga je haldo odbio ono, znaš kad neko mahneš rukom, kad ne želiš da ga slušaš. Pa se kaže ušutio. Zatim je mi došao, kaže, visok čovjek, krupan, gorostas, a on se kaže ušutio i ništa mu nije odgovorio. A Omer ibn Hatab kaže, što se tiče prvog, to je, to je kaže, moj sin Abdullah. Jer on mi je, kaže, inače je bio povučen. A što tiče drugog, to je bio Mevla, Mevla je bi Udeife. Dakle, nije Hald ibn Veli učinio nedjelo, a da se ostali šutili, nego uspetio se, niko nije prihvatio, ni slučajno to što prihvatio, to kako je on postupio. Nakon toga, Allaho poslanik, ne će reći, šije uglavnom koriste ovo i kažu, kad je Halad Velik pobio ih, uzio od njihovo poglavice ženu, i odma je u šatoru, poženio je sa njom kao ropkinju, dakle uze kao ropkinju, imao sa njom od nas jer je počnuo haldine, pustni nima je priče. Zatim Muhammed sa Selgija nije spio kaz, Muhammed sa se bojio i tako dalje. Mišlim sve izmišljotne, sve izmišljotne o ashabima. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve nije kaznio, nije kaznio Khada ibn Velid da zašto? Jer u šerijatu ako neko, ako neko postupi uz zadatak koji mu se predoči od imama, to jest njegov, pretpostavni njegov, a on učini nešto misleći da to treba u tom trenutku On za biva zato, zašta? Ne biva zato kažnjen. Hadib i Velid je mislio da ih treba pobiti jer, šta, uzijeli su oružje prihodno, ali ima nekada su ga spustili Hadib i Velid, kada ja sad ću ih kao lakše pobiti. Dokaz to mi je da selem odma nakon povratka dakle, Hadib i Velid poslao ga u sljedeću misiju, to je da sruši Uza. Vi znate šta je Uza? To je jedna od njihovih božanstava. Uza je bilo na domak... <slušljiv> palmi koje su veličali Kurejšije, Kenane i Mudar. Behalid suršio, odnosno zapalio u kući tako zdanje, uništivši to ubožanstvo. Sljedeća bitka, nakon usvojenja me Mekije, kada su čuli pleme Havazin, da je Allah, pos. s.a. s.a. svoju Meku, Havazin i Saqif, Udružili su se da napadnu na Mohameda sallallahu alihi ve. sallam. Sadnjima su bila plemena Nasr, Džušem, Saad ibn Bekr, zatim ljudi od Benu Hilala, pleme Benu Hilala. Zašto Saad i Benu Bekr je pleme poznato? Allahu akbar. Saad i Bekr, ne, ne, ne, to ono je na drugog vladara. Ono je Benu Bekr, Benu Bekr o Sel Benu Bekr. Ko je dojilja Muhameda sallallahu alejhi ve Halima Sa'dija. Zovem Sa'ad ibn Ibn Dakle, plemen koji Muhameda sallallahu odrastao. Suo prethodnika suzeli Malika ibn Alfa Nasrija. Muhammed Sallam, kada je ušao Habele, kada je čuo da se priprema Havasni saqib u napad, Muhammed Sallam je obavistio sahabe, naredio ih da se pripreme, onda je otišao, on se naredio da se ode kod Safvana Ibn Meje i zatražio od njega da mu posudi sto štitova, sto poklopnih odijela. Safan Ibn Meje je bio čovjek koji je pobjegao iz Mekika i Muhammed Sallam došao, ali je posle tražio kod Mohamed Salve Selem dozvolu da se vrati s tim da mu je Maha, tražio od Mohamed mjesec dana da razmisli da primi islam. Mohamed Salve Selen kaže ne mjesec, nego četiri. Ne mjesec, nego četiri. Dakle, ostavio kao mušlik u Mekke, Mohamed Salve Selen ga ostavio. I onda mu je Mohamed Salve Selem došao i rekao, tražio sto štitova, odnosno oklopnija dijela. ka Safan je mu ime i kaže, Mohamed je li to silom? Ili kako? Mame Sala kaže, ne, nego iznajmlijemo s tim da ćemo ti nedokonati. Dakle, ako se slomi, ako odve ubice, ako se otme i mi ćemo ti nedokonati, nećete biti uništeno. Kaže, ako je tako, onda ću vam dati, pa im je dao sto štitova. Mame Sala je pripremio dvije hiljade buraca iz Mekije i deset hiljada svojih ashaba krenulo su, na, dakle, na Huneyn. U putu su sreli u vidjeli su drvo po imenu Zato Enuat. Zato Enuat, drvo na koji su on vješali sablje, mislili da će im to doniti, beri, berit će snagu, da će se bolje boriti, pa te ne prije tako dalje. Pa su neki rekli, Allahu poznaniče, gdje ti nama učini Zato vat, kao što i ovaj narod ima Zato Enuat. A ono se nam kaži Allahu Ekber, rekli ste, tako mi onoga u ruci Muhammedova duša. Isto kao što je rekao Musao narod, Musavu, učini nama Boga, kao što oni imaju bogove, zaista stavi narod koji ne znate. Šta se pretpostavlja pod ovim? Kažu da su to rekli oni muslimani koji su primili u Mekiji Mek islam, pa su hrvili sa Mohamed iz Mekije, pohod na Huneyna bilo malo prije sam rekli, mm -hmm. dvije hiljade, gdje koji su došli u Meku na osvojenje Sava Mek i Mekije. siru predočavam brzo, međutim to se dešavalo dane i mjeseci i tako dalje. Tako da dakle, tako ti su ljudi primili islam, bili su pred savme, učili su nešto od islama i krenuli su tako kao džahil. Zato nemojte reći jučera su se neko krenuli na Hunej. Ne, potekla je vremenom, se su sa Izme dine do Mekke putovali 10 dana. Zatim je nekoliko dana boravili pa u pa iz Mekke krenu prema Huneju. Dakle moglo je da traje danima i danima, tako da ne može neko reći a kako su to na primili islam Hajma u Džihah. Nije u tom smislu kao što se jel čini i samo predavanje. Kad su došli do Hunejna Havazin se smjestili, se na, na brda. Tako da mor su se nemorao pruožiti kotlinom, sa jednom dolinom između stijena odnosno planina. Pa su i počeli gađati strelama. <gled> Dosli do mete žas, habi su se po ovaj, povukli nazad. I većina vojske se povukla, odnosno razbijala. Muhammad s.s.v. je vikao, gdje odde narod, gdje odde narod, dojste, dojste kod mene, ja sam Mohamed, Allaho poslanik, ja sam Mohamed ibn Abdullah. Dakle, zbog meteža nije se znalo gdje i ko, odnosno, odakle napada. Jer su napadali sa visine. Šejbe ibn Osman iskoristio tu priliku, kaže, sad ću uputiti bio je u njegovoj vojsci. Krenuo je iz Mekije. Kaže, je prilika da ubijem Mohameda. Kaže, krenuo sam da ubijem Mohameda jer je on ubio, jer je mu je otac poginuo na danu ubuda. Međutim, kada sam se približio i kada sam odlučio da ga ubijem, nešto mi je, kaže, srce obuzelo. Pa sam se, kaže, unazam sam se povratio. Pa nešto me je vratilo. Onda sam znao da je zaštićen od mene, sallallahu, ali i vesele. Što znači da od ljudi koji tek primi islam ne možeš očekivati od ma da su pokorni totalno što da vole sve u islamu i ne smi ti od njih neki postupci koji suprotni su islamu Allaho poslanik kada je vidio takve da su se ashabi razbječali, je naredio Abasu a imaju prodoran glas, naredio Abasu da poziva narod. Pa je Abas govorio, gdje su ljudi, gdje su ljudi, dođite Ansarije, dođite Muhađiri, dođite ovi vlasnici crni, jer bilo je da dakle, tamno putih među njima. Pa se onda ljudi počeli ukupiti kumama sallam selem, dok ih se nije skuplo koliko? Samo stotina. Od 12 hilja skupljala ih se samo stotina shaba. Između ostalog, Umu Salim bint Milahan je bila od jednih se koja je bila među vojskom. U ruci je imala, znate šta je hanđar? Hanđar nož, čak je. Onaj ko, ko ne nosi čakije, ne mora biti šta. Nije pravi bosanac. To kažu na zapad, kaže, ko ne nosi čakije, nije iz visokog, jel? Nema Kaže... albira. Nema se Kaže, Um Salim, što će tebi čak je. Ja. Kaže, ako se približi neke mušnika, preklaću ga. I u istinu nije ubijala. Dakle, ako bi se neki približio, ona bi samo izvukla handjer i preko grla. Jer žene niko ne ubijao u ratu. Normalno, u prošlom prošlo, kraju je li kao ratnik, to je dalje. Ona je iskoristila priliku i ne jer rat, rat je varka. Dakle, još jedan, dokaz, još jedan dokaza da su žene ostale, davale veliko učešće u borbi na Allahom putu i čuvanju Muhamida sallallahu alaihi wa sallam. Nakon toga njih stotina ponizili su, odnosno su, pobidili su pleme Havazin. Zašto? Jer je Allah subhanahu wa ta'ala spustio svoju vojsku u obliku mrava, pa su mravi ispunili dolinu, dakle, da su oni bili na pamet, ispunili su mravi dolinu, tako da se samo vidila crnina, isto se drugo nije vidio, dakle, stijene, zemlja, sve postalo je crno od mrava, pa su bili poniženi, odnosno bili su poraženi od strane Allaha subhanehu wa ta'ala. Tada je poginilo 70 ljudi, boraca od benog zakljiva. Od onih koji su bili zarobljeni, bila je i šeima, jer ko da nas kažu šeima, sestra Allahog, poslanik Sala Selem, po Kada su joj po, poveli, dakle, bilo je tu malo jel, Ona je bije, bilo je vjezanje, bilo je tu malo i nelagodnost, tako dalje. Ona je rekla, zar vi ne znate da sam ja sestra vašeg prijatelja po, po mlijeku? Nisu je vjerovali dok niz dovoljali do Allahog poslanika, sallallahu sallam. Kada su joj dojeli do njega, ona mu je rekla, ja sam tvoja sestra, kažeš tako to mi, kaže, kad si me ujao za leđe kad sam te nosila, dakle, prtila sam te na leđima ako malo, pa si me ujao za leđa. I onda Muhammed sallallahu sallam kaže, u istinu, istinu si rekla, Hoćeš li, kaže, zatim je prostor u svojog grtači rekao, sjeti, hoćeš li da te počastimo i da te vratimo tvom narodu, jer ćeš ostati kod nas, to je, svoj ćeš primiti islam, ćeš ostati s vama, kaže, ne, vi me počaste time što ćete me zaštiti i vratiti mome narodu, pa je, Muhammed S.S. vratio njenom narodu. Kasnije ćeš nalav doći priča o tome e, nakon bitke posle tajfa, dakle, šta se desilo sa e, zarobljenima, zarobljenima od Havazina. Mohamed Salah Sallam nakon bitki na Hunenu odmah se odlučio, dakle, ovo isto bilo u osmoj godini, odlučio se da napadne na tajf. Tajf je specifičan po tome što je uzdignut. Klima u tajfu je plaho, dakle, hladna. E, toplota čitavi Saudijs ne može mjeriti sa njihovom hladnoćom. I u tajfu čak i snijeg zna nekada pasiti. Oni koji su odlazili u tajf imaju priliku da vide majmune, tamo ima puno majmuna, i plaho so opasni. Puno puta se desi da ljudi odu na, pardon, na tajf i susretnu se sa majmunima i oni traže hranu. Jedani čovjek jednom prilikom nasmio se udara jednog majmuna voćkom I da, on se razbježalo. Kada je sjeo sa ženom i djecom u auto da silazi iz Tajpanina, kamenovali su ga, tako da jedva živostuje. Kamenovali su njega njegov auto. Čovjek jedva izgup u živu glavu. Dakle, Tajf je specifiran po to što je uzdignut, bio je utvrdama, imao je ograde, tako da mu je bilo teško prijići. Bici na Tajfu nisu, nisu pristupovali Pardon, na Hunej nisu pristvali Ibn Mesud i Ghalan Ibn Saleme. Jer su pa zate nešto pripremali tenkove i katapulte. A lovac pomni šta je tenk bio u njihovoj eri. Ne mislim da tenk bum 155ca udara je l po toplotnoj liniji. Tenk, oni ih gondoba je bila je oklopno vozilo od drveta obloženo debelim kožama. Zašto? Jer šta je bilo to doba? Iza elektra se gađa. Strijela! Strijela kad pogodi u kožu, zavode se i zalijepi se i padne samo. a To je bilo, dakle, kod njih, tenk. A katapult, znate što je katapult za bacanje? Kamen. Kamenja. Tada je Mohamed se iskoristio u osvajanju taifa. Dakle, katapult. Osvajanje taifa je bilo plaho teško, Trajalo je 20 nekoliko dana i noći. Međutim, stanovnici tajfa su imali protu, prototip poslanikovog sada selen tenka, a to je da su bacal na njih usijanom željezom. Pa kad bi usijan željezom zapalo na, na kožu, zalijepilo se i onda bi se gorlo, jer ovi bi bježali iz onaj okolupnjaka tenka da bi se spasili. Nakon baciti i nekoliko dana, Ebu Sufjan, i mukirajne šuabe pregovaralo sa saƙifo o primirju odnosno jer nisu više mogli izdržati zale koje su imale unutra nestale su odnosno potrošene su pa su tražili od Allaha ul postanike sallallahu alejhi ve da ih pusti i da ih vrati njihov imetak i tvrdi se da im Muhammed sallallahu alejhi ve selle ostavio sve ono što je njihovo stim da su on nakon toga primili islam Dobro. Nakon osvojine tajfe, Muhammed sallallahu alayhi sallam je dijelio plijen od plemena Havazne. Bilo je zarobljenih šest hiljada robkinja i žena. A što se neki smijeli? A što se neki smijeli? Muhammed Sala Selem je dijelio plijen. Međutim, kad je završio Sala Allaho Selem od podijela plijena, neki su između njih, odnosno mnoštvo njih, primjeli su Islam muškarci. Primjeli su Islam i došli od Božih poslanik Sala Selem žalice. Božih poslanik će vratiti nam i metak žene i djecu. Muhammed Sala Selem kaže, hoćete li metak, ili ste žene i djecu. Kaže, oni govori, Allaho poslanik će kad je dalješ između žena i djece i metka, vrati nam žene i djecu. Dakle, teško su je bilo odvojiti, volili su novac, se su a ali priječe su žene i djeca. <laughs> Za razliku od koga. Sjećali se kad smo govorili? U Djebreja, kad su rekli, pobit žene i djecu, pa ćemo ići onaj, boriti se. A ako ostanemo živi, ženit ćemo druge i rodit novi porod. Kod Ara pa nije takav slučaj. Iako ima, maša Allah, barkera. rahman. Pa su rekli, <laughs> vrati nam dakle, žene i djecu. Onda Mamesla Selen kaže, Kad, budem, kad sklanjam podni, dođite i recite, dođite i recite, zauzimamo se kod Allahovog poslanika da nam vrati ono što je kod njega. A ja ću kaži reći što je kod mene. Ja ću reći kako imam nešto od sebe riječi. Kad je sklanja Allahovog poslanika, dođi su rekli Boži poslaniče, molimo te da se zauzmeš kod Ensare i Mahađira da da zadne naše, a i njih molimo da zamolite te, da ti nama vratiš naši mjetak i takv. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže ono što je kod mene moje ja vam to kaže dajem a kaže, ono što je naše poslanikovoj dakle odma im mi dajemo pa su muhadžrek i što je naše imi kaže poslaniku dajemo pa tako da Muhammed sallallahu alayhi ve sellem vratio im čak i njihove i metke i žena i djecu osim jednog djela i metka i žena i djeci koji su ostali koji pojedinac koji nisu htjeli da vrati pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otkupljavao svaku ženu djeteal robkinju sa 6 deva dao čovjek 6 deva a njima bi vraćao njihove žene. Ovdje ima jedna priča kako je u Jain i Hesni uzeo neku staru ženu misleći, kaže stara je, njeno pleme poštuje, onaj, puno će je, je plati, ja je neću pratit. I onda, kada je na kraju video neće zadnji dobiti ništa, kada je dajte barem šest deva, da bi dobio šest deva, dao je nju, jer su mu rekli, ničem, ona ne vrijedi, stara, oronula, neke vrijednosti svakog trenutka može, kaže, da umre e kako je tako da ajten 6 deva pa i njemu ratio u je i njemu hisn Nakon bitke takođe na Hunenu ono od plena što je podijelo se Muhammed sallallahu alejhi je dijelio kako petinu preuzimao za batalmam Muhammed sallallahu alejhi ve petina ide meni a ona će biti vraćena vama fitun na anačni kada uzme vojsko <kuh> vođa petinu ostavio bitul malo opet se ta petina daje komi se rožnim muslimanima sudnim potrebama za krvarnu i tako da. Dakle nije bila učinjena nepravda. Ostatak imamo se celim podijeli komi. Mohadu mu Hadema ensarijama nije dao ništa. Podijelio mu Hadema ensarijama nije dao ništa. Neko bi rekao vidi njegovo pleme, njegov rod, njegov lud podijeli ima, a nama ništa ne dade. I to je tješko, kaže, palo jensarijama. A onda je sead došao kod Allahov poslanike sallam sallam i rekao Boži poslaniče, podijelio si svojim ljudima to i to, jensarijama je nelagodno bilo. A onda je Mohamed sallam izašao i rekao, šta je to što je dospjelo od mene, do mene od vašeg govora? Zar vam nisao, nisam došao dok ste bilo zaabuti pa vas je Allah uputio za niste bili siromaši, pa vas je Allah učinio bogatijima, za niste bili, ne prijatelj, tu jeste Efs i Hazreć, pa vas je Allah u spodio vaših srca. Pa su rekli, naprotiv, Allah i njegov poslanik su vrijedniji. Zatim je Allahu poslanik se nekao, šta je Ansarija, zašto mi ne odgovarate? Zašto mi niste odgovorili, rekli, mogli ste, kaže, reći, mi smo ti, ti si došao pa smo te povjerovali dok ste drugi ulaškivali bio si ponižen pa smo te pomogli protiv ransi pa smo ti dali zaštitu bio si sam pa smo te kaže mi učinili noštvom Al-Tumhamisa sen govori za sebe kaže vi ste mogli reći meni ali alon nisu ništa govorili onda Muhammed sen kaže zadovoljen nam je islam za niste kaže zadovoljna skupina ensaria da ljudi odvedu ovce i deve Kada se vi vratite sa Allahovim poslanikom, tako mi onoga u čivoj ruci Muhammedova duša, da nema hijjri i da sam običan čovjek od Ensarija, kada bi jedan narod krenuo nekim putem Ensarije drugim, ja bi, kaže, krenuo sa putem Ensarija. Gospodar smiluj se Ensarijama, njihovim sinovima i sinovima njihovih sinova. Kaže, pa su svi zaplakali, to ti mjere da su nakvasili svoje brade i onda su rekli, zadovoljno smo sa Allahovog poslanika podijelom i onom što nam je On dao. To jeste, samog sebe da ga povedu sa sobom, sallallahu alaihi v.s.m. S povrata na Sahuneja, Allah p.s.m. je obavio umru, dakle još jedno umru je obavio spovrata povrata iz ove bitke. Molim. Jel dosta? Šala bitka tebuku, ne ima sledeća bitke na tebe uko, ona je malo duža, ima mnogo priče o njoj. Možemo ostaviti za odnosno, odnosno, odnosno, odnosno, odnosno, ćemo i završiti sa ostalim, odnosno, zadnjom knjigom, inša Allah. Sallamu ala sebi, nevrem, nevrem, nevrem, nevrem, nevrem, nevrem, I na primjer čovjek priča,